Морій Квітка Основ'яненко, Солдатський патрет. Латинська побрехенька По нашому розказана, Був собі колись то якийсь маляр. Ось на умі мотається, як його звали. Та не згадаю, ну, дарма маляр та й маляр. І що-то був заскусний. Там морока його зна, як-то гарно малював. Чи ви, братики, що читаєте або слухаєте сюю книжку, думаєте, що він так малював собі просто, аби як? Що тільки розміша краску чи червону, чи бурякову, чи жовту, та так просто й маже чи стіл, чи скриню? Ні, тривайте лишень Таке, що вздрить Так з нього патрет і вчеше Хоч би тобі відро або свиня Таке живісінько воно і є Тільки посвестиш та й годі А ще було, як намалює щонебудь та підпише Бо й письменний був собі Що це не кавун, а слива так таки точнісінько слива. Раз, о сміху було, хлопці аж кишки порвали від реготу. Змалював він таки нашого отця Микити кобилу. Та як же живо вчистив, так навдивовижу. Ну, намалювавши, та й каже нам. Тепер, хлопці, дивіться, що за кумедія буде. А ми кажемо, «А ну-ну, що там буде?» А він каже, «Айдіть лишень за мною, та й несіть патрет попової кобили!» От ми узявши, та й пішли. Та по його наущенію і постановили біля панотцевого двора. Підперли її гарненько, таки точнісінько, як кобила стоїть. І на одно око сліпа, і хвіст вирваний, і ребра їй повилазили, та ще й голову понурила, мов пасеться. От як постановили її, а самі узявши та й поприсідали попід плотом у бур'янах, та й ждемо батюшку, а самі тулимося якомога, щоб не реготатися». Аж ось зирк, іде наш отець Микита. Та ще, мабуть, було і у головці. Іде та собі підніс всемирну мугиче. А далі і вздрів кобилу, та й каже, Що за леда, що мій охрім? А його батрака та звали охрімом. Кобила, каже, зійшла проти ночі з двора, А він і байдуже, коли б то мені її піймати? А далі зняв з себе пояс, зав'язав петлю, Та й став до неї підкрадатись, Та знай мока та приговорює, Тпрусьо, ряба, тпрусьо! А далі, як підійшов близенько, як закине їй на шию пояс, Як крикне «Тпру!» Як потягне до себе, А кобила, як впаде, Ми так і зареготались, Та навтікача. А отець Микола і зоставсь, Стоїть, як укопаний, І руки, і ноги одубіли, і ні з місця, а кобила перед ним лежить догори ногами, і підпірки не вдержали, як потягнув її до себе, щоб не втекла. Та вже опісля розказував, що й довго б стояв, та попадя побачила, та й не знала, що з ним і робити, і віддувала, і водою бризкала. Та на превелику силу з місця звела і увела у хату. Так, каже, цілісіньку ніч трястя його била, А кобила усе ввічі лізла, аж поки шалхвеї напився. Так ось такий-то скусний був маляр. Те-те-те! Тепер згадав, його звали Кузьмою. А по батюшці – Трохимович. Як тепер його бачу. У синій юбці, тяжинових широких штанях, каламайковим поясом пузо підперезане, а зверх – китаєва черкеска. На шиї поверх білого коміра бумажний красний платок пов'язаний. Шкапові чоботи добрі, з підковами – Волосся чорне під чуб підстрижене, а уси собі риженькі та густі та довгі. Не часто голивсь, так борода усігда як щітка. Горілки не вживав так, щоб через край, а як з приятелями у компанії, так не проливав. Добре було, накрилась і співа, і гласи знав. Часто об нього спотикався і пан Ахтанасій, От таки наш дяк. Тільки вже ту прокляту кабаку так вживав, що не то що хліба святого не їстиме, а без тії погані і дихати не може. Був собі пузатий добре, а родом, коли чували, з Борисівки, Курської губернії. А у тій слободі, що найлучші богомази, іконописці, і усякі маляри. Так і він-то тіля родом був. А в нас у селі зеленив нову дзвінницю. І таки нігде правди діти, що вже ніхто луча не намалює, ні розмалює, як богомаз з Борисівки, вже не жалко і грошей. Як же москаль озьметься за сеє діло? Ну, тільки почухайся та відійди. Торгується і требує багацько, дай йому і кошту, і грошей скільки забажа. А як удереть, гай, гай! йому кажеш, блакитна, а він товче синя ста. Йому, кажеш, не годиться, а він чухається та каже, нічавоста, для хахло і такий бог брядє. Тьфу на їх голову. Так просього то Кузьму Трохимовича прочув якийсь то пан, що дуже кохався у вогородах. Так бач, біда, горобці щоліто повикльовують усе, що він не понасіва. Так він то позвав Кузьму Трохимовича, та й поєднав його, щоб списав йому солдата, та щоб такий, як живий був, щоб і горобці боялися. А буде яка хвальш, прикину, каже тобі. От історжились за 10 рублів грошей і восьмуху горілки. Отже ж то ізмалював він солдата. Та ще й як? Що ж я кажу? Що й живий не буде такий бридкий, як то був намальований. Пекатий, мордатий, та ще й здоровенними усами, що не тільки горобцеві, та й чоловікові страшний. Мундір на ньому лепський, гудзиками защепований, що аж сяє. А оружо? Так погибель його зна, як хто живо списав. Отак бачиться і стрельне, що й приступитись страшно. А як задивишся на нього, так бачиться вже і ворушиться, і усом морга, і очима поводить, і руками дьорга, і ногами дрига. Так і так і думаєш. От побіжить, от битиметься. Так то скусно був намальований. Ну, змалювавши, Кузьма Трохимович і дума. Може, не вгоджу панові, то гді пропали і гроші, і робота. Повезу куди на ярмарок та й поставлю на базарі. І буду слухати, що будуть люди казати. Коли будуть його жахатись і лякатись, тоді, певно, бери, козьмо гроші. Коли ж огудять, то ще підправлятиму, аж поки до кінця доведу. Зібравсь наш Кузьма Трохимович, Та й повіз свого солдата, коли хто зна, аж у липці. От у саму глуху північ, як ще усі і ярмаркові біля возів, І хазяйство по хатам спали, і по шинкам народ порозходився, і світло погасили. Він і поставив той патрет на самій ярмарці, і попідпирав ще лучше, чим попівську кобилу, щоб ні вітер не звалив, і щоб який п'яний, як поточиться, або свиня, звичайно, ходячи по базару, як прийде чухатись до нього, то щоб не звалили. А сам за тим патретом нап'яв яточку та й сів, щоб прислухатись, що буде народ казати про його солдата. Та тут же наклав на палітру красок, що коли каже щось не так, то я й підмалюю. Упоравшись зовсім, присів, понурив голову та й задрімав собі трохи, поки ще до діла. Аж ось стало і на світ займатися. Іще не попритухали усі зірочки, А вже наш Кузьма Трохимович іскочив. Понюхав кабаки, прочхавсь, Протер очі полою, Бо вже тут пак ніколи було поводу йти, Щоб вмитись. Підперезався знову, І пояс притягнув лепсько, Насунув шапку по самий ніс, та й рукавички достав, бо все, знаєте, було б об перших п'ятінках, Та вже зорі холодні були, і сів у своїй ядці, щоб прислухатись. Перш усього блеснуло світло у кабаці. Гай-гай, вже і в липцях завелись кабаки, неначе хай Бог милує у Росії. Від кіляш то все узялося. Общество нас так прикрутило, щоб, бач, відкупщик за нас, хто нездужав, зносив гроші у подушне, так узявсь не справжніх відкупщиків. А таки нічого гріха таїти, знайшовсь із наших хрещених людей, що уступив у їх віру, та як той Юда, узявсь, держать і липці, і другі свободи на московський лад. І вже в них не шинок зоветься, а кабак. І там вже уся московська натура. І там усе москаль наголо, як у Туреччині турки. Та усе народ проворний, ні доїсть, ні доспить. Усе обтім тільки й дума, щоб заробити копійку. Така вже їх московська поведенція. А як тільки нашого братчика хоч би і у кабаці обдурюють, так ну-ну-ну. Оце, коли прийшов з посудиною, щоб купити до хазяйства наскільки треба горілки, та хоч трохи заслухайся або задивись, то й не долє повної міри, та мерщій і всипа у твою посудину. І вже хоч спор, Кочлайся, а він тебе випровадить геть. Коли ж тут хочеш випити, то буцімто і добрий. За гривню зачерпне із діжки таки повнісіньку. Тут станеш уси розгладжувати, та втираєшся, та присмокуєш хорошенько і збираєшся, як то гарненько на то вип'єш. Та тільки що руку підняв і ще до рота не доніс, як ураганнова його мати зна, де те москальча у госпида озьметься, та неначе як той, що Дух святий при нашій хаті. Підбіжить, підтовкне, плюсь. Більша половина чарки назад у діжку. Лихо та й годі. П'єш мерщій, бо розливальщик ще стане і чарку віднімати. Випив, так що ж бо? Як там кажуть, по бороді потекло, а у рот не попало? А вже й не кажи, що по животу пішло. Нічого було гаразд і проковтнуть. От така то їх московська віра, щоб зо всякого зідрати. Так куди їм і спати довго? Та таки тут спить, а тут дума, як би то і то поживитись. Так от, як засвітили у кабаці, то й вислали на двір підтовкачку, чи не вздрить кого на вулиці, щоб заманити у кабак. Вибігло чортя і озирається. Подивітесь на нього, на що то воно похоже. Щоб то йому голову гарненько Під чубчик підстрихти, Як і в людей. А то патлатий-патлатий. Спереду аж у вічі йому волосся лізе, Уха закриває, По потилиці шльопається, Аж сердека усе знай головою потряхує, Щоб тії патли не мотались. І сорочка на ньому, не як у людей, Замість білої, як закон повеліва, вона в нього або червона, або синя, Та без коміра, а з гапликом, та на плечі й защібне. Так що хто зроду у першому скаля побаче, Той не вгадає, що то воно і є. От такий-то став біля кабацьких дверей, Поглядав, поглядав і вздрів, що стоїть солдат на калавурі з оружжом, та й став гукати на нього. «Служба!» – каже. «Пойді-ка сюди, стань тутечки здеся, щоб під час буде драка, так не дай нас у обіду, а порція од нас буде». Стоїть солдат, не ворушиться. Москальча крикнула у друге, кричить і у третє. Солдатні з місця. Далі москальча злякалося, щоб він не розсердивсь та не дав би йому щипки. Покинув його, там мерщій у кабак, та й зачинивсь. Кузьма Трохимович чує все і все, усміхнувся, моргнув усом, та й подумав собі. Побачимо, що то дальше буде. Ще невелика штука москаля одурить. Затим виткнулось і сонечко. Тут стали рушати й наші, що з борошном понаїжджали то з Деркачів, то з Вільшаної, та були аж із Коломака. Що-то, батечку, із яких-то місць на той ярмарок не понавозили усякого хліба, таки, видимо-невидимо, їх тут стояло. Коли сказати, що підвід двадцять їх тут було, то їй же, Богу моєму, більш. Хмара хмарою. Тут і жито, і овес, і ячмінь, і пшениця, і гречка, і усе-усе було. Знаєте, прийшло урем'я рем'я подушне зносить, так усякому гроші треба. Наш братчик не баба, він жде пори? Слава тобі, Господи! Він, нехай Бог боронить, не москаль, щоб йому, покинувши жінку, діточок і худобоньку, ти за цією бідною копійчиною шлятись по усім усюдам і швандяти аж на край світу та кровавим потом її заробляти. Та чого тут і вередувать? Коли вродив Бог хлібця та дав його зібрати, то й дожидай, поки прийде нужда. Що як десяцькі у волос потягнуть за подушне і за общественне, а тут жінка забажа льону, щоб на сорочки прясти, та нового очіпка, та дочкам плахт або свит, та й усяка напасть постигне, що прийтмом треба грошей. Тоді вже нігди дітись, вези хоч верстов за двадцять, та чи стала ціна, чи не стала, а ти первого торгу не кидайся. За що продав, аби б довго не стояти? Та й уривайся додому, та й розщитуй собі, щоб і сюди, і туди стало. А як удовольнив усіх, от тогді вже справжній козак. Лежи собі на печі у просі, поки до нової нужди. Тоді ж будемо й думати». «Де що узяти?» Так от такі там були, і їх вже і сон не брав. Сонечко зійшло, вони й посхоплювались, щоб, знаєте, купця не втерять. Ото гарненько повстававши, помолились до церков Богу, та й послали одного з табору по воду, бо вже пора була і каші варити». Потяг охрім з двома баклагами до криниці, аж геть під гору та йде вулицею. Луп очима, стоїть солдат. Охрім був собі парень звичайненький, зняв шапку, поклонився та й каже «Добрий день, господа служивий!» А солдат мовчить. От охрім і пішов своєю дорогою. А Кузьма Трохимович і всміхнувся, та й подумав. Одурив і своїх. Що то далі буде? Ну, набравши охрім води та вертаючись до табору, дума. Отже ж тут є постой. А що, як спитаю, чи не треба їм бува коням овса або якого борошна? А як порівнявся проти солдатського патрета, та й каже, «Господа москаль, а скажіть, будьте ласкаві вашому командєрству, коли треба вівса або якого борошна, то нехай прийдуть ось до табору та спитають охріма супоню, а в мене овесець важненький, дешевше оддам, і міра людська, вісім зверхом і тричі по боку вдарити». Пожалуйста ж, не забудьте, а могорич наш буде. А на почин на те лише понюхаймо кабаки. Сеє кажучи, достав з халяви ріжок, постукав об каблук і витрусив на долоню. Сам понюхав, покриктав, підніс солдату та ще й приговорює «Кабака гарна, терла жінка ганна». Стара мати вчила її мняти. Дочки розтирали, у ріжки насипали. Ось подозвольте лишень. Солдат нічичирк і усом не моргне. Неборак охрім узяв собі на розум. Цур йому, каже собі на думці, Щоб ще попиці не дав, Бо він на те солдат. Піднявши баклиги, там мерщить до табору, не оглядаючись. А Кузьма Трохимович, сеє чувши, та ких-ких-ких-ких-ких, та аж за боки брався, регочучи. Поки ж є діялось, піднялися на місто йти бублейниці, палянишниці і ті, що кухликами пшоно, а ложками олію продають. За ними... Підтюпцем поспішали з пиріжками, з печеним м'ясом, з вареними хляками, горохвяниками й усякими ласущами, чого душа тільки забажана снідання. Атанок вела Явдоха колупайчиха. Молодиця гарна, не узяв її кат, чорнява, мордата, трошки кирпатенька та й рум'яна, як рожа. Та такий одягнена, очіпок хоч він собі і зовсім витертий, самі нитки, а був колись парчевий. Кожух білих смужків під тяжниною і бабаком обложений, тільки що скрізь на ньому дірки, і попід руками, і на боках, так що видна була і уся одежа, і таки не проста, а міщанська, бо вона узята була у липці аж із самісінького Харкова. І не простого, а міщанського роду. Шушон набойчатий, спідниця Каламайкова, тільки що не можна було угадати, якого вона є цвіту, бо дуже було замазано олією. Вона бо пекла і бублики, і сластьони, а около сього діла не можна чисто ходити. Зараз випачкаєшся, як той чорт, що до відьми через трубу лазить От молодиці і кричать Явдосі А ну, пань матко, вибирай місце на щасливу продажу Ти в нас голова Де ти сядеш, то й ми біля тебе Явдоха й узяла з чужої коробки паляницю Стала на схід сонця Тричі перехрестилась та й покотила паляницю навпаки сонця. Котилась тая паляниця, котилась, та й не зупинилась нігде, а прямісінько плюснула біля солдатського патрета. «Ох, мені лихо!» – сказала я вдоха, піднявши тую паляницю, та мерщій пхнула її під свій товар. «Як таке біля москаля сідати?» Він нам такого лиха наробить, що не той що. У водної щепне, у другої хватне, Та тут таке буде, що й коробок не позбираємо. Вибирай же друге місце, гукнули молодиці. Може й не так щасливе буде, Та усе лучше, чим дати мускалю орудувати над нашим крамом. Перевела я вдоха свій цех через дорогу, Поворожила в п'ять другою теж чужою булкою і між свої положила. А де паляниця впала, так сама з своїм товаром сіла, а молодець розсадила, деякі, як по черзі припало. А чергу зробила сама ж таки явдоха, які були побагатілі, так до себе ближче. А бідну на товар, так на самий хвіст у куток, де й школяр, що з малими грішми купує самий дешевий товар, її не знайде. Та за чергу кожен базар і лупить з них, що може. О, та баба ж була! Одно вже те, що харківська родом, а цокотуха та й цокотуха. Узялася над усіма перекупками отаманувати, і від десятських, від голови, та й від самого писаря оборонять, тільки щоб усі перекупки її слухали, і що скаже, щоб сповняли, і чого потребує, щоб поставляли. Та нехай би й не послухав її хто. Так зараз і нашледь. Або свиня бублики похвата. Або собака олію вип'є, або п'яний поточиться та коробку переверне, а вже даром не пройде. Тільки що молодивці любенько посідали, і кожна з своїм крамом розташувалась аж... Тю! Москаля нечистий і вродив стовпцями біля них. Як же напустяться на нього перекупки? Зачим тут став? Іди собі геть, стань де інше, не мішай православний товар продавати, а сам іди хоч до чортів, оприч хліба святого. От як затуркали, затуркали, бо, звісно, як наші молодиці, скільки їх не буде, та як заговорять усі разом у один голос, так нічого і не второпаєш, мов на потоках вода шумить. Аж у вуха лящить. А москаль і байдуже. А знай собі кричить. Гречиш нещі гарячі. Що тут на світі робити? От бачать молодиці, що не в переливки. Пристали до Явдохи. Роби, що знаєш роби. А москаля збудь. Нічого Явдосі робити. Узяла та усе-таки не з своєї коробки три в'язки бубликів, і пішла до патрета. Та й Далебі, щоправда, поклонилась йому, мов живому, та й просить. «Ваше благородіє, господа солдатство, будьте ласкаві, зведіть з нашого місця отого навіженного католицького басурменського мускаля, що став біля бублейниць стовпцями». Сея, кажучи, бачить, що солдат і не дивиться на неї, та й стала йому совати бублики в руку, та й приговорює, «Кете, озміть, ваше благородіє, пожалуста, дома здасться!» Солдат ні пари з вуст. Як же роздивиться наша явдоха, що це мана, що це не справжній солдат, а тільки його парсуна! засоромилась. Почервоніла як рак, та швидше, не оглядаючись від нього, та бублики у свою коробку і сіла. Що вже не питали її молодиці, що їй там було від мускаля? Так мовчить та й мовчить і каже, адже збула мускаля, чого ж вам більш? Бо Москаль справді, ще як побачив, що Явдоха пішла жалітись на нього, злякався та й ще з стовпцями своїми. А Кузьма Трохимович, дивившись на Сеї, посміявся собі нищечком та й каже, «От так наші знай, вже до нас, мов, до живого з поклонами ходять, неначе до засідателя». А тим часом, Позісходилося народу вже чимало. Так і куди оком не глянеш, то усе люди, усе люди, як сарана у полі. І чого-то туди не понаносили або не понавозили. Такий-такий ярмарок, що неначе у Харкові обпричистій. Усякого товару, якого тільки подумаєш, усе є. Чи груш? «Та й на возах груші, і в мішках груші, і купами груші, прийди торгуй, скільки тобі треба, та з якої хоч купи і скільки хоч куштуй, ніхто тобі не поборонить. А там Москва з лаптями та зликами, були в них і миски, ложки й тарілки розмальовані». Були й решета, і ночовки, діжі, лопати, сівці, черевики, чоботи з підковами й німецькі, тільки гвіздочками попідбивані. Тут суздальці з богами та з книжками завалящими, а побіля їх сластьонниця з грубкою. Тільки спитай, наскільки тобі треба сластьонних, так живо підніме пелину та й зніме стару онучу, що нею горщик з тістом накритий, Щоб, знаєте, тісто на холоді не простивало, І за тим під пеленою у себе держить. От пальці послине, щоб тісто не приставало, Та й вщепне тіста, та на сковороду у волію, Аж шкварчить, та зараз і пряжеться, і подає, а вже на олію не скупиться, бо так з пальців і тече, тільки знай, обсмоктує. Тут же біля неї продавалася терта кабака і тютюн у папушах, а там залізний товар. Підкови, гвіздочки, сокири, підіски, ухналі й усе, чого треба. А тут вже лавки з красним товаром для панів, струкуватий перець на нитках, родзинки, хвиги, цибуля, усякі сливи, горіхи, мило, медянички, свічки, тараня, ще по весні з дону навезена я, і суха, і солона, кав'яр, оселедці, яловичина, ніжки. Гопильки, голки, гаплики і для нашого брата свинина. Дьоготь в шерітвасах і в мазницях продавались і самі квачі, а побіля їх стояли бублики, буханці, горохв'яники, гречаники. Носили у ночовках печеню шматками покраяну, наскільки тобі треба, настільки й бери. А там… Купами капуста, буряки, морква огородня, а хатньої наші жінки не продають, держать про нужду на нашу голову цургій. Тут вже був хрін, ріпа, картохлі, що вже швидко хліб святий світу Божого зженуть, а тут з водолаги –